androien aukeraketa genetikoa egin al izango da urki, terapeutikoekin hainbat sortu eta laboratorioan ikertu ostean, gaixo dagoen anaiarrebaren bat osatzeko egokia dena hautatu al izango da. Gaixo dauden seme alabak osatzeko erabilia da izango dute teknika hori bakarrik. Horrela eskatzen duten e, gurasoi beraz babaimena emango zaie. Espainiako kongresua konartutako arnalketa lagunduaren legea da hori diona eta gurekin da Itziar Alkorta, unibertsitateko irakaslea, zuzenbide zibileko irakaslea eta lagunduko diguna, mapiskabatago argitzen beragainera lagundutako reprodukzioaren tratamendu juridikoaz tesi egina du eta biozuzen bide eta klonazioan aditua da. egun itziara alkorta. Egun, Europako legedi aurrera duen etakoa da gaurtik aurrera duguna ipatu behar da Londresekin batera estatuan hartu den erabakia, ez dakit irautzalea badan zure ustez eta zin puntutara Bai, irautzalea izan diteke, ez da, izan ere E, oso estatu gutxietan onartu non izan da horrelako teknika bat, eta bueno, ba, Espainiako estatuan, e, estatu batuekin eta Britannia hundiarekin batera, ba, Europan dagoen herrialde gutxi da, hau eginditekena. E, guk dakigula gula, eskaria egindute jadanik, e, Euskal Erkidegoan, hogeita marbikotek eta estatuan eunda berrogeita marrek. Zalaketan ekarriko ditu legeberriak? Ba, lehendabizi, nik uste azken maratzekoa zeuk aipatu dezuna. Geza embrion aukeraketa genetikoa egin diteke, orain arte egin ziteken jaioko den aurraren mezeetan bakarrik. Alegia, mm -hmm. eh demagun ba zoek, e, gaixotasun edo genetikoren bat dutela, eh umei transmitigarria dena. Kasu horretan legeak aukera ematen zuen eh kurasu hoiek hainbat embrioi sortu Eta embrio joien aukeraketa genetiko egiteko eh, jaioko den aurraren gaixotasuna zaiezteko. Hori onartuta dago, orain. Eta eh, lege berriak zabaldu egiten du aukeraketa genetikoaren eh, kasuistika, nola baita esateko. Egiten duena da eh, aukera eman, aukeraketa genetiko hori hirugarren baten mesedetan egindadin. Eh, normalean, ba jaiotako ume baten mesedetan, dela es urma trasplantea ero dela beste no la baiteko trasplante egin alizateko. Mm -hmm. Hori da e, berrikuntza nabarmenetako esango nukenik. Dakigu une zer e ere, tekniketan orain arte hiru obulu e, ernaltzea zegoen e, lege berri honekin gehiago sortzeko aukera dago hor e, guri ere zalantza bad sortze zaigu, ez? E, nork erabakiko du ernaldu beharreko buluen kopurua medikuek beraiek edo nork? Bai, eh, hain zuzen ere, orain arte eh, iru ernaltze er aukera iru embrioitara mugatzen zen, hori aurreko legerian pepek sartutako zuzenketa bat izan zen, bai. eta orain legeak eh, aukera hori medikoaren esku uzten du uh -huh. eh, medikoak, ba, emakumearen adina eta bere patologia edo bikotearena kondutan hartuz ba, aukera ingo du, eh, zenbait eh, embrioi sordaitezken hori bai, eh, legeak bebekatu egiten du emakumeari 3 enbrio baina gehiago ezartzea, eh? Hain zuzen ere horrekin aurdu naldi multipleak evitatu nahi dira. Aha. Beraz, e, sor daitezke nahain bat edo ahalain bat enbrioi, baina ezartzeko orduan emakumearen mesedetan, bikotearen mesedetan eh 3 mugatu da e, kopurua. Uh -huh. e, dena den e, behin behar baino bulu gehiago ernalduezkero eh nordu azken erabakia medikuek bikoteek emakumeek Bai, behira, hau da, hain zuzen ere, beste e, berrikuntza nabarmen bat edo barra garri bat. orain arte, ez zegoen garbi aurreko legeak etzuen, esaten e, soberan zeuden embrioi horiekin zeregin. Eta lege berriarekin esaten dena da bikoteak e, izango duela e, aukera. Hiru e, posibilidadean ematen entzaizkio bikoteari. Bata da, beste bikote bati e, embrioi horiek edo hernalutako bulu horiek ematea, Bestea, ikerketarako erabilializatea, eta oargi eta garbi esaten dulegeak, embrioiak ikerketarako eman ahal izan da, izango dira, hemendik aurrera, eta hirugarrena da birrintzea. Eh? Embrioiak eh, bikoteak ala eskatuta, birrindu ala izango dira. Bikoteak erabaki behar du beraz, ez? Bikoteak erabaki behar du. Azken kasu honetan, e, birrintzeko aukera hori ematen zaio e, ba, kontsertazio epe maksimoa agortu eta gero. Mm -hmm. E, Gogorratuko dugu e, erabilpen terapeutikoa duela lege honek beraz e, klonazioa ugalketarako erabiltzea ez eta alokatutako amak erabiltze ere, ez ez? Bai e, Aurreko legerin e, bidBku horiek bat zeu den eta legeria honekin mantendu egiten dira. Bai egiza klonazioarena eta bai alokatutako amen gainekoa. E, agian legian babestuta ez tdaki zahirudiituko zaizn e, bikote batzuek klonazioa ugalketarako erabili dezakete hau da iruzurre egiteko aukera zabaldu daiteke? Eh? Neukustu dut ezetze, legeak eta laroita mazazpitik e, dagoa guindarrean Espainiako estatuan oso garbi esaten duela e, ugaltzerako orduan klonazioa ezin daitekela erabili. Beste kontu bat da e, lege honek iriki diola atea eta gero ondoren etorriko da beste lege bat biomedikuntzaren legea zeinak e, klonazio terapeutikorako bide emango duen. Eh, ez da eh, klonazio reproduktiua eginal izango eta gogor eh, delitu moduan eh, zibortuta egongo da hori baina eh, aukera egongo da klonazio terapeutikoa egiteko eh? mm -hmm. eta hori ere eh, berrikuntza bueno, nabarmen batea izango da biomedikuntzaren legea onartzen denean dena den klonazio terapeutikoaren itzalpean hor eh, gati galdetzen izunez ote daiteken hor baten bat edo beste pasa Ba, egiten duenak delitua egingo lukez, da? E, hori da betiko e, arazoa, mm. e, baldin eta teknika existitzen balin bada, gaizki erabiltzearekin zer egin dezakegu, ba, ba, zigortu besterik ez. Mm Horain -hmm. e, existitzen da egiza klonazio terapeutikoa eta, eta klonazioa egiteko, aukera teknikoa oraindik ez da demostratu hori egin daitekenik, eh? Zekenenbrio embrioiek oraindik estira bideragarriak, uhum. baina hori egin ahal izango duen e, ikerlaria e, existitzen bada, ba gizarteak e, zigorra jarri besterik ezin al, ezin ahal izango duekin, hori e, betiko muraga, esta, la idea que Noraño eh eta nola debe catual de bat. Ba, hortxe utziko dugu, momentu ez esan bezala, eh esan dugun bezala, ba, e, erabaki iraunhiltzailea baino pin bada ta momentu zeuropan, eh erabaki hoien artean, ba, lehen lein maila eramanduena, e, kongresuak, ez? E, Lege honekin, ba, itziar itziareskarik asko gurekin izagatik eta beste bat arte. Eskarek asko zu. Ondo berri. Eh.